Slava i zahvala pripada sam uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat selam donosimo na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda s.a.v. njegovu časnu porodicu, plemenite, Ashabe i sve one koji slijede u dobro dosudnjega dana. Zatim nastavljamo dalje cijenje na braću s opaskama i komentarom ili tj. prenošenjem komentara islamskih učenjaka na ovo vrijedno djelo, na djelo kitabu Teuhid, odnosno knjiga monoteizma od šehu l'Islama, Muđedida, Muhammeda ibn Abdul Wahhaba, rahimahullahu ta'ala. Nakon što smo u uvodnim drsovima spoznali neke bitne stvari i pojasnili, i na njih se osvrnuli, da je Teuhid naša najveća obaveza, da je Teuhid suština i da je Teuhid ono zbog čega smo stvoreni, Da samo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet činimo i da se klonimo svakog drugog božanstva koje se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I da taj ibadet koji činimo Allahu subhanahu wa ta'ala činimo na način kako je to radio Allahov poslanik sallallahu ta'ala alihi wa sallam. I vidjeli smo i čuli smo iz predaja Kur'ana i sunneta da je to stroga obaveza i je čovjek bez teuhida, da ona je ko nema kod sebe teuhida, da je takav nevjernik. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala, iako nas je obavezao, a On ima pravo da nas obaveže i da nam propiše šta On hoće i kako On hoće, subhanahu wa ta'ala, jer je On taj koji nas posjeduje i onaj koji nas je stvorio, Međutim, iz Allahove subhanahu wa ta'ala nepresušne, neprekidne i neograničene milosti, Allah je sljedbenicima teuhida, monoteizma, i unima koji praktikuju, to jest koji su ostvarili teuhid, ehlasu-hu wa nakahuhu, dakle, koji su ga očistili od svih vrasta širka i samo Allahu subhanahu wa ta'ala upuću i badate, obećava im veliko dobro. Obečava jim elmezzid. To je višk. Pa smo toga na poglavlju, Bab fodlite v hedi omaju kefirine zvonob. Poglavlje oblagodati. oprednostite ob oheda omaju kevfirine dvonob in šta to te oheded poništava čisti i briše od grha. Fodl bimahna ez zjade. Znači fadlu što bi uzna, u jezičkom značenju bilo zijade, to jest višak ili prednost Teuhida u odnosu na sva ostala dobra djela koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao kao obavezu ili pohvalno i kao priliku da mu se što bolje i što ljepše približimo. Ništa ne može da se mjeri sa Teuhidom. Ne postoji ni jedna stvar koja je vrijednija Od teuhida, Allahu subhanahu wa ta'ala. I šta od grijeha briše, briše teuhid. Dakle, babu, fadli teuhid, blagodati prednost teuhida. Ješmelet teuhid bijan u ajih i sanase. Obuhvatate uhid sve njegove tri vrste. Dakle, ko ostvari teuhid potpunosti, Dakle, teuhid, al-uluhije, obožavanja, upućivanja ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala, priznavanja jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala u njegovim dijelima da je on taj koji daje, koji stvara, koji upućuje, koji proživljuje, koji usmrćuje. I teuhidu al-asma'i wa sifat da vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala onakao kakav je sebe opisao, ono što je sebi potvrdio, što mu, kako ga je opisao i potvrdio mu Allahov poslanik sada Allahu alihi wa sallam. tevhid ju kefiru dhunube jami'a. Tevhid briše sve grijeh. Tevhid bi muqtadahu. Ako čovjek radi po njemu, dakle ostvari ga i nakon toga radi po tome, ustrajava sa svim što tevhid za sobom povlači briše sve grijeh. Ko što će nam bi nila hi ta'ala doću do kazima koje je autor šeikh al-Muđedid spomenu rahimahullahu ta'ala. Kaže: "Vo kavlillahi ta'ala, igovor Allahu subhanahu wa ta'ala, alladine amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaiika lahumul amnu wa Kaže: Oni koji su povjerovali i nisu svoj iman, dakle taj svoj tauhid, to svoje vjerovanje, ispoljavanje ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala čineći ga jednim. Nisu ga zapraljali zulumom ulaike lehum ul amnu wohum muhtedun, nima pripada sigurnost, blagostanje i mir wohum muhtedun. I oni su do njih su upučeni. I oni su do njih kui su na uputi. Ashabi ridvanu ta'ala anhum, kad su čuli ovaj da je spušten, upitali su Allahovog poslanika sallallahu alaihi vasallama, zabrinu lisu se ridvanu Allahi ta'ala Jer su azhabi, ridvanullahi ta'an hum ko najbolja generacija, uvijek bili ažurni po pitanju da se, da, da, da se poduče hajru i da se sačuvaju šarra. Pa kad su čuli, oni koji svoje vjerovanje, svoj teuhid, svoj iman, nisu uprljali zulumom. Njima pripada mir, njima pripada sigurnost i oni su odupućeni. Pa su rekli, ja Rasulallah, o Allaho poslaniće, Ako to od nas nije svoj iman, svoje vjerovanje, te nije zapravljao zulumom, predaju u sahihajnu od Abdullaha ibn Mas'uda. Jer svaki čovjek, svaka duša sklona je jel, da slijedi strasti, sklona je, ali je razum i onaj imanu Allaha subhanata'ala ta taj koji je ustroji i koji nakle stavije u kalupe Kur'ana i Sunneta kako i na koji način da se ponaša i kako i na koji način da da djeluje. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, nakle ashabi su plašili misleći zar nakak čovjek bude nepravedan prema sebi, nakle da je zulum nepravda, nekad bude nepravedan prema svom bratu, prema svojoj djeci i slično. Pa kaže poslanic sa selam lej se koji tazebe na njega nije to što vi mislite nije to taj zulum koji vi ciljate i prvo na što ste pomislili kaže el zulm shirk veče zulum ta nepravda i najveća nepravda shirk mnogoboštvo pridruživanje druga Allahu subhanahu wa taala u bilo kojoj od, od tri vrste tauhida alam tasma li qouli al-abd as-salih zarnist chuli govor dobrog allahovog subhanahu wa taala raba govoreci o luqmanu alejhi salam inna ash-shirke la zulmun azim do shirk najveca nepravda i nema vece nepravde i nema gore grijeha i nema ogavnijeg djela od shirka allah subhanahu wa taala Dakle, ovdje vidimo blagodat Teuhida i blagodat za onog ko se sačuva širka, da njemu pripada amn, da mu pripada mir i da mu pripada uputa od Allaha subhanahu wa ta'ala na oba svijeta. Na oba svijeta. Dakle, oni koji nisu to svoje vjerovanje zaprljali zulumom, širkom, bilo da je veliki ili mali njima pripada njima pripada mir njima pripada uputa amnul qalbi wa adam huznihi ala ghairi allahi jalla wala wal ihtida uttam pripada imir i spokoj u srcu pripada i mir i spokoj u dunjaluku takvisu li sheni tuge onič ja su srca vezani za Allaha subhanahu wa taala Pa, kad, pa i kad ih pogodi nešto od tuge, znaju u kojim je gospodar, subhanahu wa ta ta'ala. Da je njegova milost, da njegova moć, da je on, subhanahu wa ta ta'ala, veći od svake brige i od svake tuge. I istinski se na gospodara, subhanahu wa ta ta'ala, oslanjaju. Dakle, oni koji se sačuvali širka, koji se klone širka i upozoravaju na širk, njima pripada, njima pripada potpuna sigurnost Sigurnost u srcu, sigurnost u dijelima. sigurnosti na omena i na onome svijetu. Sigurnost od džahennemske vatre. Dakle, takvi će sigurno biti, laha i ta'ala, biti sačuvani. Jer to je obećanje gospodara, wa a njegovo obećanje je najistinitije. <gledan -tum> I njima pripada potpuna uputa i na dunjaluku i na ahiretu. I to je od blagodati teuhida. Jedna od blagodati teuhida koje je spominje ovdje šeheh rahimahullahu ta'ala navodeći ovaj navodeći ovaj ajet jeste ta da čovjek bude sačuvan i da dobije ove dvije blagodati a to je blagodat sigurnosti i blagodat blagodat upute. I čovjek kad pogleda i kad se zamisli i kad razmisli i promisli vidjet će su to blagoda. Pogledajmo samo države u kojima je Allah subhanahu wa ta'ala dao da se dese iskušenja, da im se dese ratovi, da budu prognani iz svojih kuća, ulago u kuću 50 godina. Tu živio od 10 generacija. Od čukun deda, do njega i preko noći mu sve nestane. Pazite kakav je to osjećaj. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala i da Allah subhanahu wa ta'ala pomogne potlačene muslimane. Znači, dakle, blagodat sigurnosti, blagodat blagostanja i mira Ja blagodat koja treba da se čuva. A čuva se, kako čuva se, te teuhidom. I na njoj treba da zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Što nam je dao i omogućio da možemo mirno da mu vjeru ispovedamo. Uolih ti da'u tam i njima pripada potpuna uputa. Dakle, potpuna uputa uputa Kur'ana i sunneta Allahovu poslanika s.a.w. Allah žeala čee tom čovjeku dati te u čemu uspjeha, dati snagje, dati volje, želje, ylana, yakuna, da čemu snageje, da čemu volje žeje je laana. En je kune sabi kan lilhirat. da budev donikuji se natječu u dobrim delima. damu Allah subبحhu taala uzdigne da ređen Zatim všeh navodi drugi dokaz. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه لكن هذه الدواء صحيحة في بخاري ومسلم وعن عبادة بن الصامت في بسانيك صلى الله عليه وسلم قال ko posvjedočiji da nema istinskog božanstva vrjednog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala kui nema sudruga i nema sličnog i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik da je Isa njegov rob i njegov poslanik wa kelimetuhu alqaha ila maryem i njegov riječ koju je spustio u maryem wa ruhum minh i njegov duh kojeg je Allah subhanu ta'ala stvorio wal jennetu haq ila jennet istina i vatra jennem je istina adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min Allah subhanahu wa taala takwaq covjeka takwaq roba uvesti u no na onome na čemu je od djela na onome na čemu je djela Dakle vidimo ovdje u ovom hadisu poslanika sallallahu alayhi wa sellem takođe blagoda oboga da tauhida da naj ko radi po tauhidu dakle ko posvjedoči jer znamo da se iman kod ahlu sunneta wal jamaata sastoji, to jest da je izgrađen od tri neraskidive i nerasdvojive komponente, a to je l-iqraru bil qalb potvrda čvrsto ubieđenje srcem wa nutku wa shahadatu bil lisan svjedočenje i izjava jezikom wal amalu bil javarih i rad, i činjenje dijela u dovima. Pa ovdje ne treba, drugi hadisi će nam inša ta Allah ta'ala doći ko pojašnjenje, da čovjek pomisli da mu je dovoljno da ovo posvjedoči, da vjeruje, a da ne radi dijela i da ga Allah subhanahu wa ta'ala, da će mu Allah subhanahu ta'ala dati džennet. Ne, već treba ovo da posvjedoči. Na ovaj način da vjeruje i Allah subhanahu i da radi po onome što je došlo uputi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam od obaveza. I da radi, da radi i da čini farzove koje mu Allah subhanahu wa taala propisao. Vidimo ovdje braćao u ovom hadisu poslanika sallallahu alayhi wa sallam kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Kaže da Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Kažu islamski učenjaci kad qaddame nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam fi al hadis al 'ala ar kaže da je prednost ispomenuo prije risale, prije poslanice, to da je rob. I da je to počast za poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Također od mudrosti da poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomene, ovu stvar, ovaj opis i ovo svojstvo za sebe, da je on Allahov rob prije svega, Jeste da ne upadnu ljudi ko što dolazi dakle u nastavku hadisa wa na Isa Abdullah wa rasul da Isa Allahu Rabbiy Allahu poslanin da ne upadnu u obožavanje poslanika sallallahu alaihi wasallam. Vec je vjerovanje sledbenika islama i tauhida po pitanju poslanika sallallahu alaihi wasallam i svi ostali poslanici alaihimusallam ejmein zlatna sredina. Bain al-ifrat wa at-tafrit između pretjerivanja, dakle između zastranjivanja u pretjerivanju i zastranjivanja dakle, u popuštanju. Dakle Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem je Allahov rob. Kojeg je Allah, Allah subhanahu wa taala obavezao da nam dostavi objavu. Njih uni Allahov poslanik sallallahu alayhi ve I nema poslanika sallallahu alejhi ve sellema nikakav utjecaj na kosmos. Nema Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellema nikakav utjecaj bez dozvole Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga ovdje u ovom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme ističe to svoje robowanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa enne Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, riječ spuštena u Marijam. Kažu islamski učenjaci, učenjaci te tefsira kaže riječ spuštena u merjem, mjeste riječ kun. Budi i ono bude. Wa rohum min i roh njegov duh. Duša koju Allah subhanehu wa ta'ala stvorio. Mnogi dođu i na našu veliku žalost, to se sad često ponavlja među najvećim zvaničnicima vjerskih institucija gdje pokušavaju da na neki način dal svjesno ili nesvjesno da nam protnu tu ideju panteizma a to je da u svakom čovjeku ima je jedan dio Allaha, kaže jer on, kaže u onaj udahnuo u svoje robove od svog bića. To je kardinalna greška, što je kufr. Ja ta'ala Allahu amma yasifun, da Allah subhanahu wa ta'ala sacune koji je uzvišen od onoga čime ga oni opisuju i kako i na koji način ga opisuju. Allah subhanahu wa ta'ala je daleko, daleko uzvišen i čist od robova koji su krnjali u osnovi, koji su puni mahana. Bilo da su te mahane vezane za čovjekov karakter, ličnost i ponašanje ili mahane koje su vezane za, za njegovo tijelo. I da dođe čovjek i da tvrdi da neudhu bila u ljudima ima Allahovog ruha, to je jedan absurd. To je jedan absurd. Već Allah subhanahu wa ta'ala kad govori ruhu Allah, Allahov ruh, isto ko što govori subhanahu wa ta'ala za ka'bu ka bejtu Allah. Allahova kuća, međutim, nije to mjesto gdje Allah stanuje, već je to tešrifen iz počasti. Zbog toga je Isa, a.s. nazvan Allahovim duhom iz počasti. A nešto je Allah, subhanahu ta'ala, u njega udahnuo <coughs> ili u Adem, a.s. od svog duha? Ne. Već je Allah, subhanahu ta'ala, stvorio ruh, stvorio dušu u njega, a nije udahnuo ništa od svog ruha. I zanimljivo je da je ovo rašireno među sljedbenicima, ašariske i maturidiske akide koji se polamiše da pokažu i dokažu kako oni Allaha ne žele da da da upoređuju ni sa čim i zbog toga jel negiraju Allahu subhanahu wa svojstva negiraju Allaha wa subhanahu wa ta taala imenno mrtvi popadaše da se od toga očisti i da optuže sunne wal jamada Allaha subhanahu wa ta taala opisujući upoređeju sa njegovim robovima da pobegnu od tih ajata, nemoj u to ulaziti, kaže, ne moj Kad kažeš Allah ima lice. kako je, onako kako njemu priliči i doliko je savršeno. Nije slično ničemu. Al zato nije im teško i ne pada im teško da neudhubila smatraju i vjeruju da se Allah subhanahu wa ta'ala, kako oni kažu, manifestuje kroz svoje biće. Da Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao takve dogme i takve ideologije. Da se vratimo ovdje na naslov poglavlja, a to je da blagodat, vidimo i ovdje blagodate teuhida, da onaj ko radi po teuhidu, da onaj ko čuva svoj teuhid od širka, od novotarija, od grijeha i svjedoči ovo što je spomenuto u hadisu poslanika i radi po tome Allah će ga uvest u džennet sa tim što imao djela. Zatim, što ima djela? Zatim, volehu ma, tako vodži kol Bukharii kol Muslima, fi hadithi itbana, u hadithu itbana, kaže apostanik sallallahu ta'ala alaihi vasallama, fa inna Allahe harrama ala nari men kale, la ilah ila Allahe, bi dhalike vajha Allah. Doiste Allah, Do Allah subhanahu wa ta'ala zabranio matri, Svakog onoga ko kaže La ilahe illa Allah Nema istinskog božanstva Vrijednog obožavanja Mimma Allah subhanahu Jebtighi bidalike Vajah Allah žele či ti ime Allahovo lice Da radi po šartovima šehadeta Da radi po šartovima šehadeta er nije dovoljno samo da kaže Nije dovoljno samo da govori Nije dovoljno samo da ponavlja Men kale la ilahe illa Allah bitemami šurutiha i u potpuni šartove i uslove. A to je da radi po tome. Sada neki kažu pa kako, odakle vama pa izmišljate, kaže te onaj, te šartove i ubacujete i gdje je to došlo. Vidi da je trebalo, to bi kaže rekao poslanik, sallallahu ta'ala. Međutim, od menheđa, od zdravog razuma, jeste da čovjek pogleda i sagleda sve prede koje su došle kad su u pitanju osnove vjere i ne mora da znači ako poslanik s.a.v. u određenoj definiciji u određenom dijelu ograniči se na jednu stvar da je samo ta stvar da je ona samo bitna jer mi imamo primjer radi da poslanik s.a.v. govoreći o Hadžu kaže al hađu arafe hađe arefat, kaže Allah poslanik s.a.v. hađe arefat želeći time da ukaže da je arefat najpotpuniji i najčvršći rukn hadža. Međutim, ako ne uradi tavaf fada, ako ne uradi onaj hađski tavaf, hađ mu je batelj. Bez zabzira što je cijeli dan dobio na refatu. Znači, nekad poslanik, sallallahu alaihi sallame, kaže neku definiciju u, neki, u nekoj od predaja da ukaže na, da istakne bitnost određene stvari. Što ne znači da druge stvari nisu bitne. I la estvari, nisusastav, nisusastav, nisusastav, nisusastav. da druge stvari nisu sasta mi dio. Košto je situacija sa hajjjom. Kjer čovjek ne na nije ti da čovjeko nije ne ne ne ne. Nego samo da odde na arefat. Nije obavio hajj. Nije obavio hajj. Jakubu sani sallallahu kaže l u arafa. l u arafa. Kako je došto kodebu Dawuda tirmi dija nesaja ibnumađe. U hadisu Abdurrahmana. Ad-Dajlija. Radhi ta'ala anhu. Istoga mora da se radi po šartovima šehadeta. Dakle, šehadet ima svoje uslove da spoznaš ti govo značenje, da to radi s sljubav, ljubavljou pokornošću Allahu Subhanehu wa ta'ala. Kaže poslanik sallal-sallam jebteđi bi dhalike vajah Allah. Tim šehadetom, kaže, to što je posvjedočio želi Allaho Subhanehu wa ta'ala lijice. Kaže, faharaj bi qavlihi i onda time iskluči munafike. Jer munafici Svjadoče šehadet, la ilaha ilallah, međutim u srcu ne žele. Allahov, subhano ta'la, lice. Kaže, وَحَرَّمَ عَلَى e, nari. Kaže, zabranio je takvog insana, takvog čovjeka, takvog muvahida vatri. Imamo dvije vrste zabrane. A to je, tahrimun mutlak, opšta zabran, to je da čovjek neće ući nikakvu vatru, inša Allah, da nas Allah učini od njih. I druga vrsta, Tahrim Ba'da Ahmed, zabrana vatri nakon nekog vremena. Dakle, da ne ostane u njoj, da ne ostane u njoj vječno. Jer će biti muvahida koji će zaslužiti Jahannam zbog određenih grijeha koje su učinili. Kako je to došlo u predajama Allahovu poslanika sallallahu ta'ala alihi wa sallam. Fa inna Allahe harrami ala nari men kale la ilaha ila Dakle, Allah subhanahu ta'ala je vatri zabranio svako ko kaže la ilaha ila Kui radi potom la ilah ilallah. Ledi etabit tevhid. Kui je došao i ostvario tevhid. I ovo još io jedna od blagodati. Allah subhanahu ta'ala zabranio vatrimu Zatim imamo prdeju, Ebu Sa'id al-Khudriya, govore, či poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, Musa alayhi wa sallam, Upredaj ima određenih slabosti, međutim postoje drugi šahidi koji, koji je pojačavaju. De Musa, alaihissalam, reka Allahu subhanahu wa ta'ala Ya Rabbi, gospodaru moj, daj mi nešto, istakni me nečim, da te spominjem i da te veličam, što nisi drugima dao. Pa <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala kaže Qul la ilaha illallah. Reci la ilaha illallah. Kaže gospodaru moj, يا رب كل عبادك يقولون هذا سيربو بتوي تو изговарају قال يا موسى فاجاء الله سبحانه وتعالى وموسى لو ان السماوات السبع عامرهن غيري دا сви никоису на небеса и сви никоису на небеса والاراضين السبع في كفه سدم زماليا да се сви Na jedan tas, a la ilah na drugi tas prevagnulo bi ovo la ilah ilallah. je veličanstven te uhijed, koliko je težak te Kolko koliko je te uhijed i koliko mora da se čuva, da se pazi, da se čisti, da se štiti od svih primjesa širka. Dalje autor navodi predaje poslanika sallallahu alaihi wasallam hadisu al qudsi hadis nakle koji poslanik sallallahu alaihi wasallam prenosi od Allaha subhanahu wa taala da Allah dželle ve 'ala kaže: "Ya ibn Adam, o sine Ademo, inne ka law ataytani bi qurabi al-ard khataya, thumma laqaytani la tushriku bi shay'in, şey la ataytuka bi qurabiha mu'thira." O sine Ademo, kad sa grijesima koliko je zemlja. Thumma lakitani i dođešmi sretnešme la tušriku bih şey'a ane činišmi shirk. Nikak buvarastu shirka. La eteituke bi qura biha magfira. Kaja Allah s.w.t. Ya bihti došho sa isto toliko oprosto. Sa koliko je došho grijem. Koliko je teuhid veli čanste. I koliko teuhid mora da se čuva. Kaja Allah s.w.t govoreći o širku onome što ga poništava. Inna Allaha la yaghfiru ayushrika bihi wa yaghfiru ma dun li liman yasha. Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostiće ono drugo. Allah tara, sve mimo širka naziva ono drugo. Ono me kome on hoće. Što ne znači ni u kom slučaju da čovjek treba da bude mutasahel da olahku čini grijehe, već od potpunosti i od ispravnosti tauhida da se kloni svih grijeha i velikih i malih. Međutim, ovdje u ovim predajama i autor hoće da ukaže na blagodat, na počas, na vrijednost, na prednost Teuhida. Koliko je Teuhid daleko iznad svih ostali dobrih dijela. Zatim drugo poglavlje, odnosno vratit se na kratko, rekli smo da ćemo to raditi, na fajde, odnosno koristi, koje je autor spomenuo. Kaže, prva fajda, prostranstvo Iširina Allahove subhano tala blagodati prema robovima koju možemo da vidimo kroz ove predaje i kroz ajate i hadise. Zatim vidimo, kaže druga fajda, Ketratu sevab et teuhid inda Allah. Koliko, dakle, ima sevapa i koliko je teuhid vrijedan kod Allaha subhano tala. O tekfiruhu ma'a dhalike li dhunub. I da teuhid čisti i briše grijehe. Zatim tefsir ovog ajeta sura El-An'amka koje je došlo, jel, onaj u predaji. Kod Abdullah ibn Mas'ud, odnosno kod Bukhari i kod muslima, kako to prenosi Abdullah ibn Mas'ud. Onda ovih pet stvari koje su kod uhadisu u Bade, kako i na koji način čovjek da veruje, da posvjedoči da nema božanstva vrijednog obožavanja mimo Allaha, da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik, da je Isa Allahov rob i njegov poslanik da veruje u džennet, da veruje u džahnem. Zatim ovdje kaže: "Inne ke iza jama'ta baina wa baina hadisi Utban wa ma ba'dahu tubayyana laka Kaže: Ako uzmemo te hadise, hadis Utbana, ovoga gdje kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem da onaj koji kaže "La, ilahi, la, la yabte, gaj, bilali, Kaže: Videćeš kako se ti hadisi svi spoje. Koliko ljudi griješe u tefsiru ili pojašnjavanju šehadeta da je to samo koji čin je, da to samo puko izgovaranje i da ono dovoljno onda kaže ovdje imamo šart, jel onaj uslov u hadisu itbana da čovjek mora, to je jedan od šartova, tim šehadetom da želi Allahovu spantala lice i da teži Allahovu spantala lice. Kaže ovdje vidimo, dakle ove predaje i ovi ajeti koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje, ke'unul enbija ihtadžu ne li fadli ila ila ila Allah. I pogotovo u ovoj predeji Musa alaihissalamu. Da Allah subhanahu wa ta'ala svojim vjerovjesnicima koji ga najbolje poznaju, koji najbolje poznaju risale, to jest poslanice i objavu svoga gospodara, Allah jalle wa alaih nužno pojašnjava blagodat tauhida. I ponavlja im da da da svate blagodat tauhida. A šta je tek sa nama? A je tek nama? Zatim ovdje vidimo težinu tauhida li rujhanha bjamii al-makhlukat da Če znači što kažu da je Allah subhanahu wa ta'la učinio da ta riječ te uhida po kojoj se radi, da je teža na vagi, na mizanu, od svih Allahovi subhanahu wa ta'la stvorenja. Zatim još je jedna korist, en nas ala enel eradine seba'ke samavat. Vidimo ovdje da ima sedam zemalja, isto kao što ima i sedam nebesa. Wa enelahunne ummaran, da na nebesima postoje stanovnici, a to su meleki. اثبات الصفات خلاف الاشعريه يديموا دع الله سبحانه وتعالى بتفرد جويه اويم حديثيما سبي صفات تو هي صفه الوجه حديث انس عرفت ان قوله في حديث عثمان فان الله حرم على الجنه داкле ови димо حديث انسа видимо дакле الله سمع. ان ترك الشرك ليس Auluha bil lisan, da ostavljanje širka nije samo znači jezikom, već širk mora da se ostavi u potpunosti jezikom i srcem i dijelima. Zatim ovdje vidimo također od koristi koje šehr spominje da ljudi treba da skontaju da su i Muhammed sallallahu alaihi wasallam i Isa alaihi wasallam Allahovi robovi i da nemaju nikakve moći i nemaju nikakav utjecaj dok im Allah subhanahu wa ta'ala ne dozvoli šefati ili slično. Takođe od koristi ma'rifetu i ktisasi Isa bi kevnihi kalimetu Allah. Vidimo da je Isa Allahova riječ i to je jedna od njegovih odlika i specifičnosti. I da je on Allahov ruh i Allahov duh iz počasti koje smo spomenuli. Vidimo ovdje blagodat vjerovanja u jenneti jahennem. Vidimo ovu riječ Ala ma min i ono na čemu je čovek dela, Ako mu je čist vohid, nije oskrnavljen Allah subhanahu wa ta'la će oprostiti makoliko djela imao. Spoznaja enel mizan i kefetan da mizan to je za ta vaga ima dakle ta dva tasa. O ma'rifetu zikri ilu ođi spoznali smo da Allah subhano tala sebi potvrđuje lice. To je od koristi koje šeheh spominje na kraju svakog poglavlja. Zatim drugo poglavlje kaže bab men haqqa kad teuhide dehala l'đennete bihajri hisab. Po oglavlje onaj kto ostvarite tauhid. Dakhala al-jannate bighayri hisab. Uci je u džennet bez polaganja rachuna. Panowodi shekh ajet Allahu subhanahu wa ta'ala inna ibrahima kana ummatan ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikeen. Doista Ibrahim Haniten lillahi, pokoran Allahu, hanif, čiste vjere, okrenut samo ka Allahu. Uolem je ku minel mušrikin i nije bio od mušrika. Zatim u suri Allah subhanahu wa ta'ala spominjući njegove dobre robove, evlije Allahove subhanahu wa ta'ala, u nekoliko ajeta, hvalite svoje robove i blagodati koje im obećava i na kraju čime ih ističe kujim svojstvom, kaže u ljadine hum bi rabbi la jošrikun. <coughs> i to su oni koji u svo, dakle koji svom gospodaru shirknječine. Zatim imamo ovu predaju ovaj hadis poznati kaže Husajn ibn Abdulrahman al-qal kuntu 'inda Said ibn Jubair bio sam kaže kod Said da ibn Jubaira faqala ayyukum ra'a al-kawkaba allati kaže koji čovjek video zvezdu od vas koja je pala sinoć faqultu ana kaže pa sam rekao ja Sonda, قلت أما اني لم اكن في الصلاه. Kaže, ali sam bio namazu. Jako je bilo kasno večer, nisam bio na mazu. A sad ljudi, pa se iskreno selefa, i kako se selef ponašao. Odma do pere sebe ljudi sad ne pomisle hvali se, evo gleda kaže, sino sigurno je naklanja zato je video. Kaže vala kinil dugt. Već sam kaže doživio ubod, sad da je od zmije ili ova, ova, ovaj glagol, ledagel dugu, ona jeste ubod od zmije ili od od svake životinje коя коя у себи носи отров каже пасу го у питали фема صنعت па шта си على هذا шта те навело да то учиниш кој ти доказ ен пази على ذلك قلت حديث حدثنا حدثناه Šu'abih hadis kojime prenio Imam Shu'bi rahimehullah. Kaže šta mi prenio Imam Shu'bi. Kaže: "Haddathana 'an Buraydah ibn al-Husayb qala". Prenosi kaže od Buraydah ibn al da rekao: "La ruqyah illa min 'aynin wa huma". Kaže nema rukje osim od dakle ovaj oh od oka, to jest nak, dakle od 'urka ili huma ili dakle od dog otrova, koji se desi. Šta mu odgovara, kaže kaže: "Qala" Kad أحسن من انتهى إلى ما سمع. Lijep u stvar čini i na najbolji način postupa onaj ko se zadrži na ono što je čuo i naučio. Dakle drži se ono što znaš od znanja. Kaže: "Wa lakin haddathana ibn Abbas, Sarjilidisi nadoveže ovoj da da nastavi." Kaže: "Prenosi nam ibn Abbas od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: "Uridat alayyal umam." Kaže: Narodi, fa ra'itu an-nabiyya wa kaže pa sam vidio poslanike, a sa njima rahat skupina raht, u arabskom jeziku je skupina od 10 imanje od toga. Wa an-nabiy ma'ahu rajul, i poslanik ili vjerovjesnik sa njim jedan čovjek ili dva čovjeka. Poslanik i vjerovjesnik sa njim nema niko. In rufi 'ali sawadun 'azim, kaže pa sam vidio veliku crninu, ogromnu skupinu. فظننت أنه امتي كازا پاسا ميسيو ده لي هذا موسى وقومه هو كازا موسى و نيجوف نارود فنظرتو كازا پاسا بوغلاو عظيم كازا كادونو يوش فيتشا لي هذه امته كازا ووي تвой اوممت كازا و معهم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب اسني ما سدم دسين هيلادا كوي تشو تشو ثُمَّ نَهَضَ إِنَّ أَكْثَرَهُمْ تَوَلَّوْا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا خِزْيًا فَحَاضَّ النَّاسُ فِي الْعَلَقِ باсу люди počeli da raspravljaju koji su to sabi želja خير čuli tu nagradu ko su ti ko su ti ljudi takale bađum la'allhum ladina sahibu nabi sallallahu alejhi možda su kaže to oni koji su bili stalno usposlanika sallallahu alejhi vesellem kaže možda su to oni koji se rodili u islamu nikada allah širk nisu učinili što vi su činili širk prije koji su primali islam i spomenuli se stvari pa je došao poslanik sallallahu alejhi i onda onda su ga o tome obavijestili pa je rekao humu ladina la yastarquun wala yaktawun wala yataytarun wala rabbihim yatawakkalun ka je toso niki nisu tražili da im se ruke uči nisu tražili kauterizaciju dakle to liječenje vatrom onaj koje je bilo poznato kod drevnih naroda da su određene rane da su određeni živci Dan, danas je ke poznat znači da, onaj, da uzmu užarenu ovaj užareno željezo ili gvozli ili onaj čelik i onda je stave na ranu da zaustavi krvarenje ili da mu proradi neki živac ili slično. Pa to je, kaže nisu nisu kaže onaj walajekteun dakle nisu tražili dakle tu kauterizaciju. Walajete tayrun nisu vjerovali u loše znake. Sad prođe prođemo crna mačka, pluni tri put, baci kame, ne znam ptice idu na ovu stranu, na onu stranu. Wala rabbihim يتوكلون na gospodara svoga sa slanjem. Faka me Ukkaše pa ustavu Ukkaše ibnu raka rekla Ya Rasul Allah, ud'u Allahe, ne ge'alani minhum. O Allaho, postanice, dovi Allahu da mi učinio dni. Pa kaže, postanice sallam, anta minhum, ti si odni. Pa ustavu čovjek i rekla O Allaho, postanice, dovi da mi Allah učinio dni. Pa rekao, sabaka biha Ukkaše. Prete kote Ukkaše. Vidimo, vrátju, sad ovo po glavle. Akle men haqqaqa tawhid, ona je ko ostvari tawhid. Znači, uči u džennet vespolaganja računa. Znači, ovo je sad druga derađa. Odnosno, drugi stepen življenja po tevhidu. Dakle, oni koji su sve primje se uzroke, dakle, sebebe i razloge, odstranili i samo Allahu dove na Allaha soslanjuju i u njega veruju. Ko što vidimo ovdje, dakle, na primjeru Ibrahima, ko ćemo spomenut? do uspostavljanja te tauhid, kako kažu islamski učenjaci, ostvarivanje tauhida ili dva šehadeta, la ilaha illallah muhammad rasulullah, znači svijetu din od šeraib shirki i bid'i i ma'a i ma'asi. Jest da isčistimo svoju vjeru, da isčistimo vjeru ko vjeru. i našu vjeru, naše praktikovanje vjere od shirka, od svih primjesa i vrsta shirka, od bidata i od i grijeha. I to je pravi to je pravo ostvarenje tauhida. Dakle prvo da se ostavi širk sve njegove vrsti, veliki mali i skriveni. Drugo da se ostavi bidat i da se čovjek čuva od bidata jer bidat iskarnamete tauhid i da se čuva i da se čuva grijeha, feyekunu tauhid ala hada ala derajatain. Ion da to dakle ovaj tauhid ovo je tauhid vajib. Nač je onako je obavezan svima da se čovjek sačuva svih vrsta širka, velikog, malog, skrivenog, da se sačuva svih vrsta bidata i da se sačuva i da se čuvaj i da teži, da se čuva od svih vrsta grijeha. Ovo je teohid koji je vađib, koji je obavezan. Svako je obavezan da postupa po ovome, da sačuva svoju vjeru. Onda imamo teohid koji je mustahab, koji je pohvalan, koji je deređa iznad ovoga, a to ćemo biti nilajetara sad spomenuti. Dakle, ta deređa mustahabba, ljudi se tu razlikuju. u tom To se vraća na srčane i badete. I vraća se نا ديالا čovjek. Так то тосу они који су сабиقون بالخيرات, они који се натечу у овај у добрим djelima. Наводи овdje Ibrahim aleyhissalam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Говори овdje o Ibrahimu aleyhissalam, кажу он је дојде са био умет. Ummat Kaže skupilo se u njemu Ibrahimu alejhi selam sva svojstva potpunosti i kompletnosti kad je u pitanju kad su u pitanju Allahova subhanahu wa taala stvorenja sva lijepa i dobra svojstva. Kaže lamian kus min sifati alkhayr shay'an nema svojstava khaira i dobra a da nije bilo u Ibrahimu alejhi selam. A glavna stvar koja je stakla Ibrahimu alejhi selam jeste njegova borba protiv širka u mladosti i u starosti cijeli svoj život. Alejhi salatu wa Kaže qanitan lillahi, pokoran Allahu. Qunut dawam ta'ati Allah, da čovjek u stalnoj pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Hanif, hanif čiste vjere. Ut hanefe yahnifu, dakle to je to je ميل ili jedna vrsta okretanja, okretanja ka Allahu i okretanje od širka i svega onoga što udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to su bila svojstva Ibrahim alayhi salam. Pazite šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Koliko ističe Ibrahim alayhi salam, ko je mnogo ni mamam wahida, imamam monoteista, kaže za njega jel kaže kane umma, bio je ummet imam, predvodnik u khairu vriedio ko jedan narod. Kanit pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, hanif čiste vjere, što kaže volim je kominal mushrikin in ya bi'ul mushrika nije bilo nikuis v Allahu subhanahu wa taala pripisivali slične u ibadetu. i sad kako šta je povezanost ovog ajeta i Ibrahima alejs salam Ibrahim povezanost ovog poglavlja ispominjanje Ibrahima alejs salam jeste da Ibrahim alejs salam treba da nam bude primjer i uzor kako se praktikuje kako se ostvaruje tauhid od najmanje sitnice. da ništo ne smije da se izostavi i da se ostavi ako čovjek hoće da stigne do velikih stepena ako čovjek želi da bude od onih koje Allah subhanahu wa ta'ala voli koje će uvest u džennet bez polaganja računa kaže zatim u suri mu'minun kaže u ljedine hum bi robbihim la jušrikun dakle ajati suri mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala u svim ovim ajetima hvali i u pozitivnom kontekstu spominje svoje evlije, svoje dobre Allahove, subhanahu wa ta'ala, robove i kaže na kraju وَالَّدِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ i oni u gospodara svoga nikomu ne smatraju ravnim ne činemu širk, ne pridružuju mu druga kad je u pitanju kad je u pitanju ibadet i to je ono što ih istaklo i to je ono što je bilo vrijedno da ih Allah subhanahu wa ta'ala spomene i da ih Allah subhanahu wa ta'ala pohvali i istakne يوم دائما ما يرى حديث هذا هو حديث سبعون ألفا سلام دسد هلالة كيف يتبعون الله و أسلانيك صلى الله عليه وسلم لذلك يجب أن يتبعون هذه الأشياء هذه الأشياء التي تبعونها لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يقولون من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب في أجل ما تبعون التوحيد في الجنة بس لغاني راكونا Kaže, od one savršenosti teuhida jeste da se čovjek oslanja samo na Allaha, subhanahu wa ta'ala. Kaže, zbog čega poslanik s.a.v. spominje ove tri stvari? Kaže, ledine la esterkun, oni koji ne tražaju da im se uči ruke. Kaže, zbog čega, jer u osnovi dozvoljeno je, poslanik s.a.v. je učio sam sebi ruke. Učili su je azhabi, jedni drugima, učili su, dakle, poznato je da je ruke bila. Dakle, ruke Kur'anom i do vama i sunneta Allahov poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. Sve druge egzibicije, što kažu, pokazala praksa, ovako, onako. Znači, sve to, sve to sumnjivo. Kaže, la yasterqun, ne traže da im se ruke čini. Kaže, zbog čega poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, spominje ruke. Pazite, to je u to vrijeme, u vrijeme Allahov poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. A jasno je ko dan, pogotovo u ovom našem vremenu. Kaže zbog toga što vrlo nerijetko biva da onaj koji je bolestan veže svoje srce za tog kariju, za tog rakija koji, ga, koji muči i roke. I čim veže srce za nekog drugog, pogotovo u stvarima koje su svojstvene samo Allahu subhanahu wa ta'ala, onda skrnavi svoj teuhid. Skrnavi svoj oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. I mi imamo stotine i stotine primjera na našim prostorima da ljudi neće osim, on ide samo kod jednog učača roke. Zapravo je da je lijek od Allah, da je lijek u Koranu, što je nama šeheh Salih Toejđeri. Pita ga jedan brat iz Prađamije, kaže vidio sam imate brade, kaže i Saudijac jedan, kaže možemo putiš nekog na roke u čjerka slaba, ovako, onako. Kaže prvo, ne mogu nikog da ti preporučim, ovdje ne znam. Druga stvar, kaže osloni se na Allah, subhano ta'ala, uči svaki dan sura Al-Baqara, Kaže, umorit ćeš i džinna i sebe. Ne može on izdržati. Dakle, mora istinski oslonac na Allaha, subhanahu wa ta'ala. I zbog toga, poslanisa saleme, ovdje ističe rukju da treba ljudi da je se klone. E ako, ako čovjek baš bude u potrebi i uzme neko da mu je prouči, ali sada on ide da traži, da, ovako, da veže srce za tog rakija, za tog kariju, da skrnavi svoj teuhid skada vi svojite ove. I mi vidimo ovi su znači naši ovi rukjaši, znači žešći su celebriti, no ne znam ti To si ide kolima, to se plaći, to ne znam. Znači ko što im na hirurg kod nas ovdje što je pare, da mu ne spominje ime tako i ovi niki rukjaši, kada odeš ne moši ispod 500 eurada da završiš. Allah da nam popravi stanje. Da nam Allah svanatara popravi stanje. Zatim kaže, i oni koji ne koriste dakle u vrstu liječenja vatrom dakle da gorete rane. Takođe kaže i to je od stvari za koje su ljudi govorili u to vrijeme, ona je dalje pro, ona je proširena u kauterizacije i dalje je proširena u arapskom svijetu i ljudi idu i onaj tu metodu koriste i kažu da je ta metoda onako solidno djelotvorna. Međutim kažu toliko su daleko išli u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ja ve selleme da su smatrali to kad odeš gotovo izliječen si. Naci nema Zaboravili su da je to sebe jedan od sebeba od uzroka koja je Allah subhano ta'ala učinio da je lijek na početku i na kraju kod Allaha subhano ta'ala. Vole dine lajete tajerun i oni koji ne malerišu ne baksoziraju ne gledaju te loše znakove eto ga on nešto mu se desilo neće na put. Ne znam vidio ovako aha, a čim, ili kad kažem ja sanjam unu osobu sanjao sam tu i tu osobu će, kad ja god sanjam nije mi dobro. Nešto mi se desi na no, Udubila. Znači, ne smiju ljudi te stvari da povezuju sa ti. Tačno je da snovi imaju svoju težinu, ali sad da toliko zavezuje i da na osnovu, ne znam, snova, da na osnovu nekakvi znakova koje je sam umislio, da na osnovu toga donosi odluki i da na taj način postupa u životu, to je kr nakle na krnji sebi teuhid. Skrnavi svoj teuhid, Allah. Već mora da zna da, i šta kaže poslanik Sala Sala Sala wa'ala rabbih im je tevakelun. Dakle, sve ove tri stvari skrnave tevakul, potpuni oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Sad neki islamski učenjaci kažu onaj da li se ovo odnosi na sve vrste liječenja ili samo na ove, na ove dvije vrste. Kažu islamski učenjaci, bliži je dokaz da da se odnosi na ove dvije vrste zbog razloga i elemenata koji postoje u njima a to je da čovjek vježe svoje srce. Međutim samo liječenje da neki sad ne odu u drugu krajnost, ja samo na Allaha oslanjam, neću se liječim, to je pogrešno. I to nije razumski jer Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Tedawu ibadallahi fa inna Allaha lam yanzil dan illa anzala ma'ahu se o Allahovi robovi, kako je došlo u musnedu kod Imam Ahmeda. inna Allaha doista Allah subhanahu wa ta'ala nije spustio bolest, a za nju nije spustio lijek, illa al-maut wal-haram usm smrt iz nemoćnost i starost." Zatim vidimo na kraju kaže fakame ukash pa ustao ukash i mu محسن لك يا الله الله ان يجعلني منهم دوى الله da me učinio ni par ko ti se od nje i onda kad je ustao اهل التحقيق التوحيد oni koji su do ostvarili svoj tevhid da su bili rijetkosti u to vrijeme. Jer i ovo je ashab Allah, što ne znači da je on loš ili da je, međutim Allah subhanahu wa ta'la ove darađe, da je posebnim ljudima među, među njegovim robovima. iman Ljudi se u imanu, vjerovanju razlikuju. Pogrešno je da se kaže, i to je govor murđija, da su ljudi u vjerovanju jednaki. Nisu jednaki u vjerovanju. Već se ljudi razlikuju uvjerovanju tako da od znakova potpunosti tauhida koji će čovjeka uvesti u džennet bez polaganja računa jeste da u njegovom srcu nema niko drugi osim Allah subhanahu wa taala kad su u pitanju ibadeti kad su u pitanju dakle stvari i djela koje čini koja čini radi Allaha i um Allaha subhanahu wa taala Користи кое споменуо шех рахимахуллаху таала марифату маратиб ан-нас фи ат-таухид спознале виде модаа Аллах субханаху таала дау степене међу људима кај у питању таухид шта значи остварити таухид кон тали смо значи да га очистиш да га сачуваш Isticani Ibrahim alejsalam po gotovo što je bio daleko od shirka. Sana ala sadati lulija beslamati mena shirka. Kad spominje hvali svoje u suri Mu'minun na kraju pečati njihovu pohvalu time da su bili daleko od shirka od svih vrsta shirka. Zatim keunu turki ruketi wal qaym tanhikiq tauhid. Kaže I tim gvoždjem vrelim, užarenim. Min taqiq tevhida je to od potpunosti tevhida da čovjek osaburi i da se ti stvari koliko može sačuva. Međutim, ne znači da nije dozvoljeno. Uh, Kevnu ljami' ali tilke ljhaisu'al hua tevakkul. Kaže vidimo da te, da, da te osobine koje je poslanik sallam nabrojao, dakle ove tri stvari, da su oni skupljene se u tevakkulu. U osloncu na Allaha subhanahu wa ta'ala. عمق علم الصحابه لمعرفتهم انهم لم ينالوا ذلك الا بعمل. كازا видимо овdje a dubino i veliko znanje ashabar ibnullahi ta'alannum kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo za te, te ljude, šta su govorili ashabar ibnullahi ta'alannum. Kaže ja vidjeli su da to ne može da se postigne osim nekim djelom. Naći znaju da da da, da su djela neizostavni dio imana, da su djela iman. Ko nema djela, nema imana. Hrsu hum ala l-khayr. Nije ova težnja i briga za khayrom. Onda vidimo ovdje prednost i blagodat ovog našeg ummeta. Znači ćemo bit bitni, Allah i Teala, najbrojni od svih ummeta u djennetu. Onda vidimo prednost ummeta Musa, alaihissalam. Vidimo da je poslaniku, sallallahu alaihissalame, to predočeno. Sada razilaženje da li se to desilo na Mi'rađu, Isravi Mi'rađu ili u snu. Ispravnija predaje, kako navodi Ibnu Hajar u Fethu al da je ovo poslanik sa senem, da je ove stvari usnio, a snovi poslanika, a.s.v. su objava. Enne kulle umet in tuhšeru vahdaha ma' nebija. Svaki ummet će biti zasebno proživljen sa svojim poslanikom. Kille tu meni ste džabeli, lembija, vidimo ovde manjinu i malobrojnost brojnostu niku se odazvali vjerovjesnicima. Enne men lem jeđibhu ahad, yati وحده kaže ima od odposlanika nikomu se nije odazvao doći će sam šta je plod spoznaje ovi stvari kaže femaratu hadal ilmu huwa adamul igtirar bil kasra da se čovek ne zanese mnogobrojnošću da misli sad e mašallah gleda koliko na se sad ja sam na hakku doći će poslanika sa dva čovjek sa manje od 10 ljudi u adamu zuhd i da zna da cijeni da cijeni manjinu imalo brojnost Jer je, da, da zna da cijeni kvalitet, kako govore, kod nas često ponavljaju, kvalitet, ne kvantitet i slično. I to je istina. Da je džavde, odnosno kvalitet je taj koji treba da se istakne i kojem treba da se posveti pažnja. Šeheh ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, je 20 godina držao so Dersove dvojci ljudi. Dok se nije pročulo za njega, pa su mu dolazili sa svim i mi ovdje govorimo, razumiješ, u Pazari i tamo po Australiji, rekao ibn Uthaymin i kaže Muhammed al-Barraq i drugi spavo. Ne mu znamo senime. Pa kaže Muhammed al-Barraq, kaže ja bi pisau za sheikhom, kaže pa bi sheikh reko, hajma malo me pogledaj, kaže vas pava ti pišeš, ja ne znam komem dresim, kaže. Rahimahullohu rahmatan vas. Onda su nakon toga došli i mušiqih, i sami, i suqiri, i khali, i muslih, koji su svaki za sebe je učenjak. Rahimahullohu teala. A mi je ti izavisne deod Ustoy ibn Uthamin, ne vidroš, taču ja dola zemi d Šta ima? Kvom ja imam drsi? Nije mi Allah da te ufiqa? Nije. Iskreno, uslovno, c'la Allah subhanahu wa ta'ala. Ajdemo koliko možemo. A čina nam je da dostavimo? Ko će se odazvat? Ko će učit? Ko će doć? To je uspjeh se vraća kod Allah subhanahu wa ta'ala. Ruhsato fi rukje min al ajni wal huma. Vidimo dozvoljnost, da se rukja koristi, kad je u pitanju urok i huma, to jest ubod od onaj životinja koje nose otrove. Umku ilmi selef li kad ahsene menintaha ila ma samiha. Vidimo ovdje također govor selefa kad kažu kad ahsene menintaha. Doista je najbolju stvar učinio naj ko se zadrži na ono što je čuo. I na ono što je naučio. Što je govorio Umar i ben Ablaziza, rahim Allahu, imra' in arafa qadra nepsihi. Neka se Allah smiluje čovjeku koji ispozna svoj položaj. Znači drži se onoga što znaš. I u tome je hajir i u tome je bereket. Nemoj previše da izlaziš i moj previše da filozofiraš. Zati vidimo buđu selaf an madh al insan bima lahi safih. Zati vidimo ovdje selef, skromno selefa kad je rekao vidio sam ja zvezdu koja je pala, međutim nisam bio namazu. mazu. Ne bude sada da pomisli eto bio na mazu. Zati, Zati ovdje imu kavluhu anta minhum tisi govor poslanika sam selem okaši tisi od njih, od znakova, odnosno Vjerovjesti što apostanika sallallahu alejhi ve selleme da bio obaviješten o nekim stvarima i o nekim ljudima koji imaju Allah subhanahu wa taala obećaj za garant to vana. Vidimo odje fadilat ukashe prednost ukashe istimal al maarid. Vidimo odje poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako je dvosmisleno nekako odgovorio ovom čovjeku da ga ne upahne što kažu kod nas. Nego na najlepši način, nije ja mu kaže nisi ti od njih. Nego može staviti otvore na vrata, bori se, ali pretekao te kaš, Ne možemo sada svi, sad će da ustaje svaki od vas. I da poslanik sa sada ne dogovoriti ti, ti, ti. Ne, ne. Pretekao te ukaše, ali ti se trudi. I tu vidimo lijepi ahlak Allahovog poslanika, sallahu wa sallam. Toliko za već raz. Molim Allah, da ovo bude dokaz za nas, nikako protiv nas. Molim ga, da nas učini od iskrenih monotejsta, muahida. Kui ra de živé pot teuhidu iz Allahovu subhanahu wa ta'la vjeru onako kako je to radio Allahovu poslanik sallallahu alaih sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Barakallahu fikum.